Her er de sorte spejder, en ny version. Hver dag klokken to, for sensation. Og det kan du uh, gange med et par hundrede på, at det er de sorte spejder. Og vi er i den grad tilbage i uh, fuld flor, fuld vi gør efter uh, en lille uh, pause i går. Ja. Der, du må godt sætte din stol og Du ser meget <laughs> lille ud der. Ja, det er fordi, at jeg er blevet knækket. Du sidder uh, på en stol, som uh, er en... Som er nedskåret. 50 cm høj, og du er også selv omkring meter høj. Og så ja. bliver det halvanden meter i, i længden, hvis man ja. regner sådan en lille ud. Det er sådan, vi sparer herinde. Ja. Og... Øh, jeg ved sgu ikke andet end, jeg kan sige, at vi er tilbage, og vi håber, at du også er tilbage her i, i går. Men jeg vil sige, at den, der aflyste os i går, den siger jeg, som om, at Morten Van Koke sendte jo radio her i går, fordi at, øh, alle journalister i Danmarks Radio var gået hjem. Det var da Carsten Morse. Carsten Voresø sendte noget af tiden, okay. men noget af tiden også var det Morten Pankoke. Og hvem er han? DJ Pancake, Morten Pankoke, han er øh, faktisk ham, der ansatte mig i Danmarks Radio. Han er i dag øh, divisionschef, tror jeg det hedder, og er vældig høj på stor. blev øh, æret med ridderkorset nee. for et par, par, par uger siden, en lille lille tid siden. jeg Tillykke. Hvorfor ved jeg egentlig ikke? Øh, fordi man bare er chef i Danmarks Radio, så har han altså fået det. Det er meget vigtigt, Og at jeg vi havde... giver mange af vores mellemledere ridderkorset. Jeg havde tænkt på Kjeld Tolstrup. Ja. Han er jo vores øh, faste kapelmester hver fredag. ikke? Ja. Er han i den blå bog, kælden? Ja. Nå. Øh, hvordan kommer man det egentlig? Er du det? Nej. Men en dag, Anders, så kommer der et brev. Ja. Og så er det fra den blå bog, og så siger de, Anders Breinholdt, Nielsen, du er... Anders nu... Breinholt var Nå ja, Anders Breinholt. Du er nu så fremtrædende medlem af så <hørg> opfundet, at du skal i den blå bog. Det er, og hvem udvælger det? Det gør redaktionen af den blå bog. Og hvem er de? Sebastian Dorset, Jan Gindberg? Jan Gindberg med, Sebastian Dorsæt er med, og så er Mette Lisby med. Min storebror i Den Blå bog. Er han det? Fordi han er læge? Ja, og en af de klogeste i Europa. Der er jo kun kloge mennesker, der kommer i Den Blå bog. Altså, alle os med snot i stedet for hjernen. Jeg er ikke bitter. Det er jeg da så heller ikke. Nee. Fuck den blå bog. Jeg gider da ikke, at være. den hedder også Kraks blå bog. Prøv at høre. Mm -hmm. Altså. Det, øh, gå ind på krak.dk. Det er sådan en vejviser. Og så ved jeg, der er en ting, der er mere latterlig, end at være en blå bog. Det er demonstrativt ikke at være den blå bog. Erik Clausen. Og Erik altså, Clausen, han er sur han er ikke. I. Nej, nej men han er vil jo meget gerne ikke været en blå bog, men han hvert år derov han stort nogen ud og fortæller at han heller ikke, fordi de vil gerne have en blå bog, fordi han er en filminstruktør. Ah. Øh, det vil han ikke. Men så er der nogen, der kan blive så store, at de kommer i den blå bog, selvom de ikke vil. Og det er jo Sjæling, ikke? Stirling, ja. Ja. Som har Fylder 25 dage. Tillykke, Så Tillykke, i din lille... Ah, nu, siger nu, Ej, måske noget, nu siger jeg måske noget privat. Din lille Laban. Åh, oh, Laban. Lille LL'er er du. Han er jo øh, direktør for... Starts... Thierborg. Thierborg. Rejser Vi er tilbage, og øh, jeg kan sige i dag, at programmet i dag ja. er så pakket med læggerier, ja. at øh, det er løgn. jeg synes, vi skal tage program programoversigten allerede nu. Der sker det, at vi ikke sender i går på grund af noget fagligt. Yep. Uh, og jeg føler, at vi vandt den kamp, uh, og derfor tager vi godt gå bare arbejde igen. Mm. Men det gør jo også, at der er en masse guf fra i går, som nu er med i dag. Anders massen ja. prøv lige at høre, hvilket program, som vi kan præsentere mm. i dagens program, i dag, i de sorte spejlere. Ja. Det er jo det musikalske Underholdningstalkshow. Oh, uh, er det underholdningstalkshow? Det er også. Jeg vil lige sige inden, at okay, du man går i gang... Men kendt sige noget inden så. Okay. Når man bare ikke har ja, sendt sådan... Der, i, I mandags var jeg alene eller sammen med Jens Seng, ja. som i øjeblikket var i orden vores webcam vil jeg sige. Og øh, tirsdag, øh, jeg vil ikke undskylde på vores vegne, jeg vil bare sige, ja, vi var, øh, vi var sgu negative og sure. Ja, det var vi. Men det er bare nogle gange, der får vi sparet op, fordi ellers er vi jo altid søde og rare, ikke? Ja, grundlæggende er vi. Ja. I går sendte vi ikke på grund af arbejdsnedlæggelser. Ja, on. Og, øh, og i dag er vi så tilbage. Så er vi tilbage, og når man har haft øh, en dag som i tirsdags, hvor man bare var sur, ja. så har man også sparet op på den gode konto. Og sådan ja, en det. dag som i mandags, hvor jeg sendte alene programmet og haltede lidt. Øh, det kan jeg ikke forestille Og, og så i går, var vi ikke sendt. så har jeg det personligt sådan. Min hobby er jo også samtidig med mit arbejde, ja. så øh, heldigt er det. Og øh, fordi hvis jeg ikke sad her, ved du hvad? Ni. Nee. Så lå du. Så tror jeg, sagde jeg sad på Radio Karen, eller... Ej, det er nok ikke den, men, men en eller anden lokal radio. Og, og faktisk var det, det samme, jeg vil sige, øh, øh, bare med nogle andre ord, men det er jo den samme mening, så vil jeg bare skal det. Okay. Ja. Jeg, jeg synes bare, at, det, at man skal gøre sig klart, når man sidder sådan en uh, torsdag som i dag, ikke? Mm. hvor end man nu sidder, nu sidder vi og laver radio, men der sidder mange, og laver, at man grundlæggende er heldig. Vi er. Ja. ja. At vi har, altså, at, at, at, at, at man virkelig, virkelig, fordi, at, at det altid bliver så surt og sådan noget, så er det utroligt rart at være til. Jeg tror jeg aldrig, har haft et lortejob. Altså, så har jeg, måske, jeg har haft jo, jeg et lortejob, men... Jeg har haft to Men, men der var også lyspunkter i et, lyspunkt et lortejob. Jeg var ude på Kommunernes Landsforening med at pakke recepter engang. Det var et lortejob. Men der var et lyspunkt, at man altså kunne lige slippe en ekstra receptblok ind. Og så blev lægen så glad. Jeg har engang prøvet i Ølstykke, hvor jeg kommer fra. Ja. Og øh, var i en kælder i hos nogle private mennesker, hvor at, øh, man sad og pakket pakkede nødder. Er det nødder, noget af øh, nej, nej, nej, alle sådan nogle nødder. Hun tog bare røven. Du pakkede nødder i en kælder? <laughs> ja, også sådan nogle poser. Sådan nogle nødder. Eller, I en kælder i ølstykket? Ja, men hør, det vilde var, at ved lavede deres garage eller hvad det var. Ikke? Og det ville være hun tog røven på, på os helt vildt. Altså, altså hun, fysisk eller? Nej, nej, desværre ikke, men øh, så kunne man have været sådan en lille skort trækkerdreng Men det, det var så... du jo senere. Ja, det, blev jeg så senere. det var nede under det Ja. Yeah. Det var det, der hedder de sorte år. Dem skal vi, har vi lovet ikke at tale om Men hvad skete der i kælderen i Øststøen? Jamen, så skete der det, at hun bare behandlede som gav os virkelig dårlig løn. Jeg kan ikke huske, at jeg fik, indtil min far gik op og forklarede, hvordan det hang sammen. Og meget på så sag. Prøv at høre. Jeg kan da godt lige ringe til en fagfind, at det jeg lige skal. Skal vi lige have arbejdstilsynet? Så kan jeg love dig for, at øh, så fik vi øh, nødder. Livslang forbrug af nødder. Og, øh, og så ved jeg faktisk ikke, hvad skete. Så sagde jeg op. Det bedste fritidsjob, jeg nogensinde har haft. Ikke? Fortæl. Det var hos Tors frugt og grønt. Jeg har fortalt historien før, tror jeg, ved en anden lejlighed, men Tors frugt og grønt. Til en familiefest. Det var en grofirma, øh, Tor øh, havde en øh, sådan massiv lignende lidt stående, Hanomark. Oh, det er en dejlig. Så i stedet for at lade, øh, altså, så var der en kasse bag på bilen, og så var der sådan nogle ligesom, stofsider, stof. sidder stof? man rullet op og ned pff, på bilen, og så stod man der, og så kørte vi til Breinerød kro, Sølød kro og sådan nogle ting. Så var vi på grøntoget, det var altid lørdag morgen. Så jeg mødte 90 stod op på hjørnet af Ørnbjergvej og Ryttervinget. Ja. eller det hedder det ikke det er også de meget der stod der og så kom Tor hende og, hente mig. og Thor var en lille fyr en ældre herre, som havde det her firma og fredvær med ham fantastisk mand kørte i en blå krusiel kittel altså han kørte i den altså han havde den på ikke? Nå, okay, ja. og bilen øh, og så kørte vi også altså rundt der helt fantastisk job og det bedste men, ved, ved men tør, Anders, han, hvad i? Det, jamen, vi kørte rundt og afleverede grønt og frugt og grøntsager til øh, og så kørte vi ud på grøntsager morgen og så kørte med ud og afleverede det igen ved ah, men det vilde ved tor, det var at han øh, og fredvær med ham det mener jeg virkelig han røg sindssygt mange siger Han købte to kartonger ude i en eller anden kiosk. Øh, en gråkiosk ude på Grøntorvet, hver lørdag. Og jeg siger to kartonger, det røg han i løbet af en uge. Ja. Hvilket gjorde, at han havde lidt brøv, brøv med, med sin bronchitis jeg og lidt andre lungeproblemer, ikke? Ja. Øh, så han har meget slim i halsen. Oh. Så det to gjorde, det var at han altså... Så trak han dem op helt nede fra... Lungsbjergene. Og så var der en ordentlig klat, ikke? Så han spyttede rimelig meget. Ja. Og jeg mener virkelig fredvær ham. Det her er ikke en kompromitterende historie. Nej, nej. Hvor at øh, han så ruller ned i den her gamle hanomark øh, Du ved, venstre side... Og det var før, vi havde elruder. Ja, det kan, kan du godt regne med. Og på de der gamle med lignende så der var en kæmpe sidespejl. Ja. Og så øh, var han altid... Nede i vinduet, så... Pff, den her ordentlige kage røg så ud igennem vinduet. Men tit, når man så kørte på motorvejen omkring øh, Bromø Stadion og sådan noget... Ja. Med det. Så var der tit medvind, ja. så det der så skete, det var, at når han lavede, <skrøk> så kom der altså en kage på en, en lille kvadratmeter op på sidespejlet. <skrøk> og så røg der jeg, vel fragmenter af hans lunger ned på sidespejlet, men hvad gør man ved det? Så tager man lige kittlen og kører den lidt ned over hånden, og så tør man det der lige af, med at kroserer kitlen. <skrøk> var... med Thor, det var ja. fantastisk, det var tider, han var meget, meget rart menneske, og han gav en god løn og en god bonus og alt muligt, det var et fedt job. Jeg har overhovedet ikke oplevet noget. Altså som i fritidsjob. Jeg har engang samlet aviser. Må jeg ikke læse noget op for dem. Nu skal vi tage programoversigten bagefter. Jo, men må jeg lige I, I, I først. Bare lige sige en enkelt hele ting. Øhm, jeg, jeg sad, sad hjemme her i formiddags, ikke? Mm. Og så kom jeg til at tænke på bare, jeg havde et æren. Altså et tamt æren. Hvorfor? Fordi jeg tænkte bare, at det kunne være rigtig godt at have som ven. En lille squirrel? Jamen ikke i sådan en men en rigtig æren. Sådan et for Danmark, sådan et rødt et. Og så tænker jeg bare, øh, fordi jeg prøvede at gå på nettet, om ikke der var nogen e foruming ja. Det var der så ikke. Så tænker jeg bare på, om der var nogen, hvis der var nogen der lytter, som har et e-en. Så vil jeg bare gerne høre om Man hvordan... kan lige ringe ind. Eller sende en SMS, ikke? Hvis 20 tvinger 20 man kan... ringe ind. så Tager Gry eller filosofen telefon? Ja. Fordi jeg er selvfølgelig og det er Jens jo også. Ja, Jens. Men vores og... webcam virker ikke, Ej. så du skal ikke sige noget radio, før det virker. <laughs> nu har jeg sagt noget. Ja, men no, nu slukker jeg for mikrofonen. Nej, men vi skal da høre hvorfor det ikke virker. Hvorfor virker det ikke, Jens? I dag? Jens, kom nu. Du skal svare, det. når vi spørger dig noget. Sådan Nej, skal jeg svare, eller så skal jeg tiske. Ah, du svarede nu. Nej, jeg svarede faktisk ikke. Jeg sagde bare noget. Jo, du Men nu er det positivt <laughs> dag, og jeg gider bare ikke. Men Jens, kan du ikke søde rare webjens? Ja, mm. I stedet for rar, at sidde Anders og lægge videoer op med tjenesten, som jeg åbenbart har fået tv-program, men altså ikke har lavet en sketch i 30 år her på radioen. <laughs> I stedet for at du sidder og lægger deres klip op, så kan du måske forsvare øh, svare lytterne på, hvorfor det er webcam, ikke virker. Jeg Hvorfor virker webcamet ikke? Søde, rare, dejlige kollega Jens. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om, men jeg kan sige så meget, at det er fejlmeldt. så det kommer Og alle er til faglige møde lige netop nu, så præcis. kære lytter. Vi arbejder på, at det er så også løgn, men der vil vi arbejde på. Anders, fortæl om det dejlige klip, du har klippet ud. Det er torsdag dag. Ja, Hvad det? Det er lortebladet. Mm. På øh, side 2. Ikke mere brok. 42 i Morten Lykkegaard tilbragte en nat på hospitalet, efter kirurgen havde lagt hans lagt hans tarm til tilbagt <laughs> i nat på hospitalet well, yeah. efter a havde a lagt... bit too much information. <laughs> havde lagt hans tarm tilbage i buhulen har de lagt hans tarm tilbage i buhulen Lykkegård har jo uh, tidligere uh, været på et helt fantastisk pokerprogram på uh, tv Danmark som hedder Poker Stars med løkkegår morgen har i dag uh, et uh, kommunikationsbureau. Hvor at uh, Morten Lykkegaard og åbenbart ikke har så mange kunder i butikken, siden han uh, nu vælger at fortælle og se og høre denne historie. Men det gør han uh, til Anders Sundling som er journalist. Morten Lykkegaards bule i bukserne er blevet mindre efter lærerne på vi Stop, det er. det er den der elegante måde, som kun rigtig dygtige journalister ja. kan turnere den på. Fordi der ligger en dobbelhed, og Jens, det kan du også godt lære den af. Ja. Prøv at læse den op igen, Anders, og så kan du Jens se, om du kan fange dobbeltheden. Morten Lykkegaards bule i bukserne er Stop, blevet... Stop, den er allerede været der. Er det det med, at han går med bukser? Morten Lykkegaards bule i bokserne er blevet mindre efter lærerne på Klostrom Havnshus i sidste uge opererede den tidligere nyhedsoplæser og pokker vært for brok. Vil du ikke op, kan du ikke godt lade være med at ringe ind? Nej, men det Statsministeren ringer jo ikke til dig, Morten Lykkegaard, og siger, hey du skal virkelig hjælpe mig med den kommende kødskandale, eller hende der forbrugsministeren, som helt sikkert får en skandale på nærmest Men, nærmest. men, men prøv at det er jo ikke sikkert, det er ham, der ringer ind Nej, den. Nå, men han har jo svaret på spørgsmålet, kan så Okay, må jeg høre hans svar, Lige i en nytår opdagede jeg, at når jeg stod op, opstod der en bule ja. på den øverste del af inderlåret. det er jo du. Det er jo ligesom tv-lægen, han har jo sådan ordentligt. Øhm, det viste sig, at det var tarmen. Nej, det er alvorligt sygdom. Brok, det vistes, kan gøre, det være viste at sig, manden. at det var tarmen, som var krøbet igennem et svagt sted i buhulen. Ja, det lyder ikke så lækkert. Siden jeg var til diverse forundersøgelser, er onsdag blevet opereret på Brok, fortæller den tur for i Stop, Stop lige en gang til. Er, er lykkegårds tarmen krøbet op igennem fra hulen. buhulen, et ned svæ... et svagt sted og ned i inderlåret? Ja. Så er den jo passeret... Øh... Den er <laughs> ja. passeret i ja, pangsorganerne. Ja, ja. Det er er ubehageligt. Klodstøjet. Tistrollen. <laughs> Nå, videre. Undskyld, det er jo forfærdeligt. Det viser, at det var tarmen, som var krøbet igennem et svagt sted i buen. Ja, ja, det lyder ikke så lækkert. Som oprørs efteroperation tilbragte en enkelt på no. Ifølge netdokter net rammer Morten Lykkegaards boktype, og det er her, det går galt, næsten udelukkende ældre og overvægtige kvinder, som har født flere gange. Der er ikke, der er ikke nogen lyspunkt i den historie. Det ikke andet end det er godt, at han har fået det gjort. Og det vil også sige, at hvis, der nogen, hvis der er nogen... Og det er jo meget... Øh, så er pludselig pludselig ned, eller banerne. Nej, men Anders, det er rigtigt. Der er mange især øh, øh, ældre mænd, ikke fordi Morgen Lykkegaard er ældre, øh, men midlerne og ældre mænd, øh, som ikke øh, går til læge med de der ting, som, som, og, og, og, og, så, og så ligger de og dør af en frygtelig sygdom, som de kunne blive kureret for. Mm. Øh, og der er Lykkegaard, tror jeg, når han har henvendt sig, hvis han har henvendt sig med en historie, har også haft et terapeutisk bagtanke med, at hvis han står frem... Så hjælper Som brok opereret. Det tabubelagte emne brok. Jamen det er meget tabubelagt, og, og nu kan jeg godt se på dig, du ikke har haft brok, men Jens har haft det, ved jeg. Mm. Og, øh, og det er meget smertefuldt, og det er en stor skam også. Men det er jo øh. fordi Jens' tarm tit. <laughs> ja, men det er også fordi, at Jens har en tarm, der tit er ude. I det fri. Eller i hvert fald uh, står op, ja. eller... <laughs> Vi skal finde nummer 11, men det er der ikke noget, der hedder på se din 12! 12! 12, det er der ikke noget, der hedder? Åh det må der være. Skal vi ringe? Ja, men der er lige en ting, vi skal sige før, fordi øh, til synlighed har vi brugt et tabu. Hvad er det? Øh, Brokta. Øh, for det vælter jo ind med brok, på Og jeg tænkte først, at det var almindelig brok, men nu er det så at det er brok. -brok. Altså for folk, der brokker sig over. De tabu brok brød. Altså der er nogen, der skriver ind, at, at, at nu må det stoppe. Brok altså tabobelagt. Ja. Øh, det er simpelthen <laughs> det emne, vi skulle, have, vi skulle have rørt ved, at man så vil sige. Lidt mere endsom. Så det er den meget, meget sjældne øh, situation, vi har nu, at vi har at gøre med meta-brok. Det forstår jeg ikke. Altså, brok Hvad betyder meta? Meta betyder, at du ligesom har til et nyt niveau. Meta er jo blevet det nye... Øh... Sort. Nej, det er jo blevet det nye, ligesom når folk i gamle dage sagde, at det fik koncept eller sådan noget. Eller synergieffekt. Er Jamen, det der synergi, det er der jo ikke så mange, der bruger mere. Det er gået væk fra. Ciclider. Der var nogle råd bruger Ciclider. Ja, det her, det er, det er bare en uh... Ciclider-idé. Ja. Majskolpe for hjælp. Prøv lige at høre her. Enten, Anders, så går du ind, og så siger du, øh, det er okay at have brok. Ja. Eller også, så siger vi undskyld for det. Jeg vil godt præcisere. Det er det. Og sige, at det er helt i orden, har brok. Det rammer jo mest overvægtige kvinder. Ældre og er overvægtige kvinder. Som i forvejen tit har det svært. Men når det, er sagt, når det så er sagt, så vil jeg også godt sige undskyld. Til? Til alle med brok? <laughs> det synes jeg godt. Eller alle... Ej, det er måske også lige øh, en lille smule for meget. Men det var ikke sådan, at du skulle sige, undskyld, alle med brok. Men jeg tror, det er vigtigt, at du går frem øh, og åbner brok. Altså, der er en masse, der er Unicef-ambassadør osv. <laughs> ja, du kunne godt være Google-ambassadør for brok, brok. Brok er ambassadør. Ja. Okay, øh, filosof. Niels Brok. Karsten. Filosofen, kan du uh, eventuelt gå på nettet og tjekke, hvor mange uh, operationer eller mange, der bliver opereret for brok hvert år? Og om det er et tabubelagt emne. Fordi så uh, kan du godt se, at det er jo brok tema dag i dag. Ja. Og ikke uh, altså den brok, men uh, den uh, fysiologiske eller den uh, sygdom, eller hvad hedder den ja, medicinske ja. form for brok. Den medicinske kondition. Og ring måske også til øh, Hans Højskole der. Hans Højskole. Hans Højskole? Brok. Ah, hahaha. Ha, ha. Det er sjov. Ja, jeg er det. er derfor, at vi, øh, vi, vi laver det her arrangement. Det er fordi, der er masser af idioter. Skal vi ringe op til en dame? Ja. Yeah. Vi laver ikke noget live i stor gør vi det. Det bliver svært. Vi hører høre hvad hun siger. Ja, vi kan se. Vi ser hvordan det går. Det er Anne-Marie Kold, vi ringer op. Det er Anne-Marie der siger, de berømte ord. Hop siger det som uh, vi jo fandt. i en nyhedsudsendelse. Og nu uh, vi vil vi gerne snakke med Anne-Marie, hun sender os en mail forleden Vi skal bare lige have tråden ud. Hør om der Ja, det er Anne-Marie. Goddag Anne-Marie, det er okay. Anders Breinholdt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio P3. Hej. Ja, hej med jer. Anne-Marie, du er jo radio nu. Ja, og, og, vi skal, og vi skal jo indlændsvis lige præcisere, at når, når vi har, har øh, gentængt gange benyttet øh, den lille, lille citat, så har det jo været satire. Er det rigtigt, har Anders? været uly morsomt. Oh. Vi har ligget flad af krigen. Er det og, rigtigt? Vi har jo været noget ja. nervøse. Ja, men vi, vi tænkte jo, øh, her kommer historien vores side. Anders Lund Madsen. Ja. Min gode vankollega med hvert, han siger jo en, en dag, at jeg hørte noget i radioen. Ja, om overvægtige hunde. Øh, og, og hende, der snakker der, hun lyder rigtig sød og sådan noget. Ja, det var men, det første, jeg sagde. Men, det husker jeg, ja, ja, sympatisk. hun lyder ja, ja. meget sympatisk ja. og, og, og, og, og vidende, og, og, men også øh, et sjovt, et sjovt lyd, lyd, lydklip, tror jeg, jeg anne -Marie, må, må jeg spille sagde. anne eller må vi spille noget for dig? Ja, da. Hvad, ja. Hvad, hvad, tænker du, hvad tænker du, når du hører det her? Han er blevet mere bevægelig. Og der er ikke det samme problem med at komme ind i bilen, som der har været. Hop, siger det, så sidder han inde ved siden af forsædet og ud igen også, hvad der næsten har været det største problem. Men han har også tabt 2,3 kilo på 10 dage. Mm -hmm. Hop, siger ja, så sidder han det kan godt høre, det, lyder det er jo dig, Annemarie, ikke? men vent, Ja, <laughs> øhm, det, det vi jo... Nej, jeg kunne, jo, godt kunne godt tænke mig at vide. Ja, undskyld, men jeg kunne godt tænke mig at vide. hvad sker der den dag, de ringer fra radioen? Prøv at fortæl, hvad der ja. sker Hvordan starter den? Jamen, de ringer ikke fra radioen. De øh, er på Forbord og Der har de bedt mig om at komme også. Nå. Så det er der. Nå, altså, men... Øh... Er det en er det, taler man arrangeret virkelighed? Altså, hvor de siger, kan du ikke komme ind og være på Forbord dyrehospital som om, at du er der? Eller skulle du da ind alligevel med Rico? Nej, jeg skulle da ind alligevel, og den er meget overvægtig nu. har Han har tabt syv kilo. Stop. Syv oh, kilo? Syv kilo. 7 kilo. Hvordan lige... har det, når han hopper ind og ud af bilen, Anri. Ja, så nu siger det jo ikke hoppe mere. Nu siger det smut. <laughs> Men hvordan? Det må da heller ikke blive tyndere, hva? 7 kilo meget tilbage. Og bare -bar, der er sådan cirka... Tre. Oh. Så har den tabt 10 kilo, og det er skudt. Må jeg lige spørge, mig. marie vi har lige rettet fundet ud af, hvad det er. Ja, hvad er det for en slags hund? En gravhund. <laughs> det er en labradelle, kalder vi den. Nå, en af de... sorte. Gul eller brun? Brun. Ja, jeg elsker Brun dog. Det er verdens bedste hund. Ja. ja, det er det, ja. Og det er han også. Ja. Hvad og hedder han? Hvad hedder i? Hvad Rico? Jo. Siggo, ja, Sigo. Sigo, Sigo. Sigo. Hvordan fandt I det navn, anne mm. mm. Godt. Det ved jeg ikke, for det er han er sådan set en brunrukshund, jeg har fået sådan for fire år siden. Jo, du har giftet dig til ham. Ja, ja. Nå, det er ikke så tosset, og, det... og, og, og og det var ikke noget problem med ligesom at få ham til at glide ind i familien? Nej, han har været et par årslaget. Men man også sige, at der i hvert fald var vækproblemerne allerede aktuelle på det tidspunkt, eller var der noget, der kom til som reaktion på, på, på de omskiftelige udgårde? <laughs> ah, jeg tror altid, at han har haft et godt spisegene. Mm. Det har han da bare dårligt Ja, det har de jo. De kan jo kigge på ja, mad meget sugenering ud af det. Ja, det kan de faktisk. Og så det lugter de, ja. de tit utroligt dårligt? Lugter øh, psykisk dårligt? Nej, det gør ja. han ikke. Det var, der gik du alligevel mm. også for vidt Anders. Nej, men det er der ikke noget. Øh, ja. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har brugt et broktabe ud i dag. Så må vi også bryde ja. et tabu omkring Labrador. De lugter vildt lidt tit. Ja. Ikke alle. Ikke Sigur. lugter, sig. sig. sig. sig. sig. sig. og, og, og, og det er jeg kun glad for. Men det er tit, at øh, hvis vi taler om hunden, der lugter, ja. så ligger labradorer altså den tunge ind. Ja. Anne-Marie? An ja. øh, det gør han ikke. Nej, nej, naturligvis ikke. Naturligvis ja. øh, lugter Sigur Det var sig også det ikke. Var et generelt spørgsmål. Uh, Anne-Marie, nu spiller de klippet igen. spiller de det her, ikke? Hop siger det, så sidder han Anne-Marie, øh, hvad sker der? Vi spiller det her i radioen. Mm. mm. Ja. Og det er naturligvis ikke morsomt. Det er jo... Nej, nej, nej. Jo, det er faktisk skide morsomt. Nej, tak. Anne-Marie, hvornår hører du først om, at, at du har været i radioen på den her måde? Og ikke kun i... Uh, I... For, i vedtale, og, og det der rekonstruerede interview? Det gør jeg faktisk. Meget kort... efter... at jeg har en søndag lytter til jeres program. Meget sympatisk. Så, han var flinkfør, flink flink ja. Meget flinkfør. Meget flinkfør, ja. Så han var ved at flække og grine. Er... Og så synes jeg, jeg selv skulle høre det. Anne-Marie, vil laver du til daglig med at spørge om det? Ja, lige nu har jeg ferie. Og oh. for, for hvad? Æ, ja, Ellers så er jeg ude på øhm, Eskov Slot. Nå, for, og så her, hvad? hvad laver du dog derude? Ja, yes, selvom der er billetter til folk, der gerne vil ind og se det hele. Ej, altså, er det var hyggeligt. Så er det der, der sidder helt ud, ja. når man kommer ind og kører? eller, eller kører? Ja, ja. Ja, nej. Kunne vi komme ja, ind ja. her. sen, Så tror jeg, at jeg faktisk, at du har mange gange. Jeg har været der dernede, så jeg købte nogle meget... Hvad hedder de der blomster, som, øh, som ligner sådan nogle klokker? Som eller de så, Nej, sådan nogle der. Den kunne man der købe dernede dengang. Uh, hvad hedder de? klokker Ja, det er fugtsjær. Uh, dem ja. købte jeg dernede, og de var rigtig pæne. Øh, og der kan jeg huske, at der bliver jeg bileteret på den allerpæneste måde, men det ligger nok 7-8 år tilbage, så jeg ved ikke, om det var dig jo. Nej, det var det nok ikke, så. Øh, Anne-Marie, kunne vi sende ned fra Iskov Bare ind i billethuset. Det? Det skal du selvfølgelig have klaret. jeg har jo ikke tidligere lovet. Det skal jeg jo have lov til. Med, at det jeg bestemme. Ja, nemlig. Anne-Marie, når øh, de ja. ikke siger hop mere, når han... Øh, hvad er det Hvad ja, hva, hva, hva, hva er det, du siger? Jeg siger smut. Tak skal I have. Smute ud af en af bilen. 1.000 tak for fordi nej, var det. Nå, må jeg lige spørge. Altså, kunne jeg få dig til at lave, så altså, du siger, smut, så sidder den inde ved siden af siddet. Men nu har den jo altså også tabt 7 kilo. Bare så vi ikke kunne friske ja. den anden lidt op. Altså okay. opdatere den. Vi er okay. <laughs> på 1, 2, 3 nu. Øh, nej, jeg skal Måske lige, så, så, så, øh, så Anna Ri er klar. Ja, øh, og så er I klar. Ja, ja, ja. Og optager du, Jens? Ja, der, jeg optager. Glimrende. Tak. Så værsgo. Så hopper ned og så ved vi af sædet. men nu er den også tabt 7 kilo. Nej, bojanne, hvor nej, nej, hun skød mig jeg lige. Der var en ting, du havde glemt det andre Det er jo snakfyens. Det er snak. <laughs> Nå, det skal være. Nå. Det skal, ja, det skal det være, være sådan. Du fyn, vil fyn, tale, som du taler, når, når når ham der, øh, dokumenturisten, eller fra regionalen, fra, regionalen. fra regionalen, han kigger ned ja. ja. for altså, det er fyn. Ja, forfra. Det er jo, der vi laver lidt sjov med det, jo. Ja, men det er også det. Men altid når man. Det skal er sku... det være okay. Nej, men er jo, jeg synes stadig så værdigheden er beholdt. Vi er klar. Værsgo. Tag to smutter så sidder han ind i bilen men har også tabt 7 kilo. Det er ja, nej top. nej, jeg Der var et helt lide... ordentlig, men du jabber den lidt igennem, ja, er en, Du, du, du må lidt der. Ej, du ja, det er vi kede af, men det skal jo gøres om. Det er Damers Radio, det er jo ikke Det er jo ikke Nej, det var det. Det er det ikke pige, nej. Okay. Og ej, det en men nu øh, tager vi en gang til. Og Anders, var du havde bemærket, du mente den bejabbed lidt. Fynsk, og ja. lige så langsomt, har altid. dialekten var i top den her. Fantastisk dialekt. Men jeg reknede ikke, at du også var unbelødt i gang. Altså på den måde, at du stoppede, øh, startede øh, lidt... Ja, men det er meget fint. Jeg synes, det var fint. Vi tager den lige en sidste gang. Værsgo. Okay, og det skal ikke være så hurtigt, kan jeg så forstå. Øh, det tror jeg er rigtig, Langsomt, forståeligt og meget fint. Lad det hvile, lad det hvile i sig selv. Sådan så, at du, oh. får hunden i dig, når du siger det. Eller i overfølgeligheden. Wow. <laughs> det. Hmm. Jeg, jeg synes noget instruktør ja. ja. ja, har ja, det noget. Du nogen. skal også videre, videregå høre. <laughs> Tektræk. <Tech 3. laughs> ja det tror det. Der er billeder der skal sælges. Ja. Men men jeg skal lige høre at du. Nej, vi skal, det skal vi jo. Nu skal vi have det. Ja. Shh. Anders, nu skal du ikke afbryde Anne Marie mere. Tektræk. Smutter så sådan end i bilen, men. Øh... Stop, stop, stop, stop. Vi vil, det er godt. Nej. Anne Marie, det må jeg sige. Nej. Du lyder smut, du er træt. Der lyder der lyder smut. at Marie, det er meget. Anne Marie, Anne -Marie meget jeg lige, må jeg sige noget? Anne Marie. Kan I ikke. L ja. Ja, men, Anne Marie, ja, nu skal vi ikke blive venner, jeg vil bare sige, prøv jer. Hvis, øh, Anders og jeg, vi holder vores mund, for jeg kan godt mærke. Gode marie jeg, var lidt træt. Jeg, jeg kan ja. godt mærke, at du kan ud af den her samtale, og det forstår jeg udmærket. <laughs> ja. øh, og derfor. Men vi skal også lige sige tusind tak fordi at ja, du fantastisk. overhovedet gad at henvendte dig, eller øh, ladte også henvende sig til og til. Ja, jeg du vil. ved hvad jeg mener. Heldigvis. Og du har også i øvrigt vundet en mulepose Jens. Ja, det er korrekt en de sorte spejder mulepose. Ja. Anne-Marie. Wow. Anne-Marie, vellyst. Vi er også der siger tak. Ja. Og så lige den <laughs> sidste gang. Tag 18. den. <laughs> Værsgo. Jeg vil prøve igen? Ja tak. Okay. Smuldt, så uh, han er inde i bilen ved siden af os. Uh, men uh, han har jo også tabt 7 kilo. Vi skal høre øh, til noget, jeg ikke ved, hvad det er. Jamen, det var bare i nyhederne kl. 2, Andreas Hal. Ja. Der sagde du uh, noget med, at uh, der er et fænomen med, at voksne mænd omkring 40 de er øh, ikke velige voksne. De går stadig rundt i hængørsbukser. Oh, yeah. Man kan gå ind på DRdk, p 3 og træk på Peter Paltøj, og så kan man se en udgave af dette fænomen. Altså ja. en, som er lidt for gammel til at gå ungdommeligt klædt. Ja, men går ah, jo også... Ja, ja, ja. Nu snakker jeg Peter Palt Jeg prøver at kigge ind Jeg tror ikke, I er så langt fra igen. Jeg har da en, en på hvid på og mærket. Uh, ben Sherman. De der bukser, de kan godt komme længere op i hvert fald. Det er lige jeg ikke lige, uh... Så ligner jeg jo den tidligere på ham, der er programchef, på TV2 har <laughs> Han har jo kraftet med helt op i Armhulerne jo, ikke. Sneak <laughs> kan der ikke stå. Nej, det kan du ikke. Så Men hver, hvad, hvad er fænomen? No, lad os lige få det på plads. Det er ja. bøger, og det står for børnevoksen. Jeg har lige vant på nettet at tjekke lidt. Og det er altså mænd, der ikke kan acceptere en generationskløft. Og derfor taler, klæder sig og opfører sig som 22 årige Men det er jo ikke dem, der går med blevet? Nej, det er en fantilister. Nej. Der er betydeligt flere bøger, end der er en fantilister i Danmark. Det vil jeg sige, er, Ja, du der, der er ja, Du er beviser bevis for at sige det. Statistiske beviser. Ej, men jeg har set mange. Du antager? Jeg har ikke ja. set mange, flere. Du arbejder jo på DR Nyheder, øh, altså TV-visen. Betrænigheder. Betrænigheder. Ja, hvor mange øh, bøger er du der? Jeg tror faktisk, der er en del, fordi jeg har, jeg har også været inde, finde, været inde og finde nogle af de her kriterier, og det er sådan noget med gadget-narkomaner. Det er også, til, til, det er lige Det er lige præcis også jer, ja, vi snakker om her. Han tilbringer så meget tid som, som muligt med andre bøger, arbejder i den kreative branche, og det er jo her, vi står nu, ikke? Ja, totalt kreativt. <laughs> og så er der andre ord, som computerspil og. Så videre så videre iPods. Nej, det må man ikke sige, men altså. er jo iPod, bare gattis, iPod iPod generelt, generelt, ikke? IPod, MP4. MP4? Øh, det er der et problem. Hvad er problemet med dem? Andreas? Der er ingen problemer, der er ingen problemer. De er her bare. Nå. Og de har fået et navn, og reklamebranchen, og det nu er vi så frem til det, vi skal høre om i nyhederne lige om ja, lidt. Ja. Reklamebranchen har fået øjnene op for de her mennesker. fordi de er altså en rigtig, rigtig god gruppe at få fat i. Også fordi reklamebranchen jo selv er tung, tung befolket af bøger... Og en fantalister. <laughs> og androgyder. Carsten holdt. du er jo øh, vores filosof, og kan du ikke gå lidt tættere på øh, mikrofonen? Og det er her, mener jeg, er <laughs> Anders Lund massens mikrofon. Ja, tak. <laughs> ja, tak. Uh, Carsten, du er filosof, du er en uh, god del af programmet her, og det vil jeg godt takke dig for. Jamen selv tak. Brok? Ja. Så siger jeg Brok, hvad siger du? Så siger jeg, uhavange. Nordsjællands øh, sygehus var cirka 900 operationer per år. Fyfos, altså... Uh, og i Aarhus tror jeg det var 6-8 operationer om dagen der blev searches på livet. så lykkes. kan Brock sgu da ikke være et tabuemne nej jeg forstår det heller ikke, det er over det hele må jeg lige spørge uh, som, uh, over som, som uh, set filosofisk karsten uh, et tabu hvad er det Ja, det er jo et ord fra Polynesien, tror jeg nok, det er, som jo betyder forbud. Nej, det er ikke linguistik, det er filosof, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad filosofisk vinkel på tabu, når noget ikke må tales om. Hvad er det så, der sker rent filosofisk, når vi vælger ikke at tale om noget, som er der? Er det så, fordi vi vælger at forsøge at, gøre, at undgå den virkelighed, som er for ved at, ved at skabe en anden virkelighed, eller er det bare at lukke øjnene? Øh, nej, jeg tror ikke, man kan påstå det der og øh, udelukke fordi man identificerer jo netop det ubehagelige som sådan. Det er netop det i at indgrænse det som noget. Ja, det er når man bryder ud, men når man nej, accepterer. Vi har påpeget, at der findes et tabu, har man netop øh, peget på det, som er forbudt. <clears throat> og i den forstand har man ligesom henvist til den del af verden, som er forbudt. Og hvorfor er den det? Jamen det er jo det, der er, eller er meget forskelligt fra forskellige for eksempel, religioner. Nogle forskellige fødevarer er tabu i forskellige religioner. For Muslimerne bryder sig ikke om svin. Øh, jøderne bryder sig det ikke om køer, tror jeg nok. Nej, jøderne kan heller ikke lide svin. Heller ikke svin, og heller ikke øh, skalddyr, så vidt jeg ved. En, der kan ikke lide køer. Det er rigtigt. Og svenskere elsker krebs. Men det er stik tabu. Det er jeg glad for. Øh, uh, uh, Anders, har du noget input der? Jeg vil bare godt læse en mail op, vi har fået tidligere på dagen. Ja, fedest. Et godt grin, spørgsmålstegn. Må man skammeddele, at jeg ikke lytter til jeres omtalte, meget omtalte program. Oh. Men det kommer for fra i muligvis, benytter jeg en lydoptagelse indholdende mit grin. Hmm. Det er naturligvis en ære, men jeg mener, lyden er omfattet af en vis form for copyright, der bør honoreres. Jeg er derfor villig til at indgå et forlig i form af kreditering på rulleteksten. Naturligvis kun hvis grinet tilhører mig, KH, altså kærlig hilsen, og med venlig hilsen, Jens. Blauenfeld. Blauenfeld som jo er vært på Kender du Typen. Ja. Eller hvem? Hjem til To, hvad hedder det? Øh, Jamen, Kender Du Typen. Hende, der, er øh, sociologen, som ikke rigtig ved så meget. Og ham, sociologen, der ved rigtig meget. Øh, ja, hvor de altså går de hjem øh, øh, og gætter, hvem der. Ja, og så er, øh, Men har vi... Så siger Blam, så siger Blam, Ja, siger hun så, hende der. Øh, ja, Stryns, det spiser folk jo... Øh, må, må, må. Så står hun og finder på et eller andet, ikke? Som ikke har noget som helst med noget at gøre. Hende kan ikke lide? Jeg... Jeg har det sådan lidt, at jeg synes, at nogle af de der sociologer... Ja. Vi snakkede sgu da om det i dag i på redaktionen, og Palsøj sagde, at han ville læse sociologi. Fordi så kunne han sætte sig ned, og så kunne have han, en mening. Ja, han kunne <laughs> have en mening... Vil Palsøj læse sociologi? Så kunne han have en mening om alting. Og så vil øh, alle tv-stationerne ringe til en og sige, at vi skal bruge en. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, vi, vi tager sgu en sociolog ind. Mm. Men vi kom fra Blauenfeld. Blauenfeld. Vi har ikke brugt hans grin har vi det? Ikke som Jens. Du er jo grinansvarlig. Jeg øh, har været grine arkiverne igennem og øh, der er altså ikke nogen grin. Men hvad fra Jens. er hvad nu af blåmfældes latter? Haha! <lødder> <lødder> <lødder> Nej det, det er jo din. Det er mere sådan lidt tirpende latter tror jeg den. Mig mig Ja der tror jeg det. Jeg ja, lige i computeren så snak lige videre så sørger. Okay jeg kan i mellemtiden sige tak for den søndflød af mails omkring Ian. Åh uh, der var der en pølseret der lige skulle ned igen der. Øh, der er frityrefest i kantinen i dag, og det sætter et vist præg på hele det oratoriske begavelse her. Øh, hvor mange dejlige e ER'en er sendt. Der er desværre ikke nogen, der har øh, endnu tilbudt sig med et en, men der er en her, som jeg er meget glad for, at øh, åh, det skulle jeg have fundet, mens jeg havde, men det var fordi, at, at jeg pludselig blev no, no, no, no, no, no. no, no. Min gamle ven Ole havde i fem år et tamt en, som hed Enfar, i en fjerdsalslejlighed på Frederiksberg. Efter e ER'enfar døde og Ole og familie flyttede, fandt de Mellem 10 og 15 lager er føde bag gardiner, bogreoler og andre gemmer. Selvom det er 20 år siden, får Ole stadig våde øjne, når talen falder på Ianfar. far Kan du se, det er sådan, det er sådan jeg gerne ville have det? Ja. Det sådan, en far vil jeg gerne have. Jeg har fundet... Jeg tror Ian Jensen. Så... Den bedste bog, jeg havde, der gik i børnene, den hedder Det Så læser jeg Det frække eller fik det læst op af Gunni, Du slap den en lille vind der. <laughs> Jeg f jeg det var f det frække æren. <hælde> jeg lige... <hælde> Ej, det er frække Ørm. hvor den Lykkegaards frække tarm sidder og bøser i studiet. Det her er vist grinet. Jeg sidder lige og råder i... Har du fundet det ved at finde det hedder. Vi søg på ladder. Ja, <hælde> okay, Det, der vist ikke, den er det. <hælde> Den skal vi kreditere ham for. Det er jeg ked af. Tak, Jens Blauenfeldt. Ja, kommer det. Tak, Jens. Kom. <hællet> Så. Ej, jeg har fået helt tynd spytt i halsen, mand. Fy for satan. Tak, Jens Blauenfeldt. Ved du hvad, vi kan blive så glade helt inde i, Anders, du og jeg, Nå. og alle i det her program også, det er, at vi ikke har reklamesvøbe hængende over os. Vi skal ikke afbrydes. Det er ikke bare rart. Nej, og vi har ikke solgt vores øh, sjæl til nogen. Øh, vi Nå. kan da godt tage den. De sorte spejdere præsenteres af Coca-Cola Zero. Coca-Cola Zero til dig, der har valgt ikke at få sukker. De sorte spejdere præsenteret af Volvo. De sorte spejdere præsenteret af Xbox 360. De sorte spejdere præsenteret af iPod. De sorte spejdere, spejder, præsenteret af nogen med penge. Majskolpe præsenterer De sorte spejdere. Ja. Brag til dig i samarbejde med, med Garnier og Garnier og Christina Rosling. Og en stor fødpæk. Ja. Undskyld. Ja, det var, det kædende, nej, det var kom ud virkelig kædligt. Nej, det også. Åh, nej. Ej, det er bare rart. Synes ikke, det er rart? Eller? Jo, det er det. Eller et et den her. De sorte spejdere, præsenteret af movie'er. Movia? Det er det der nye til. Nå ja, dig, der vil få ind i bussen. Åh, oh, det er jo også en vakskampagne. De sorte, spej <laughs> sorte spejdere, præsenteret for... af Movia, eller, kom først i bussen. Eller de sorte spejdere, præsenteret af CityMail, til dig der, <laughs> der vil Til dig, der vil have hurtig post. <laughs> CityMail. <laughs> Ej. De sorte spejdere, præsenteret af Skoda. Mm, <laughs> Danmarks aller bil. Nej, de sorte det sorte spejder er præsenteret af Renault-sendning. <laughs> <laughs> da... Det sorte og... spejder er præsenteret af Macbook Pro. Prøv lige at forestille dig, at du havde et program på en reklamekanal. Altså en, en, en altså, har... eller anden fjernsynskanal radio eller radiokanal, hvor der var reklamer. Og så du havde det der, så kom de ind og var irriterende ikke? og lavede reklamer. Vil du så bagefter kunne lave sjov med de reklamer? Nej. Det fordi kan man jo det må ikke. være det, der gør rigtig, rigtig ondt, hvis man har sådan en satirisprogram, tænker jeg. Ah. Og man så siger man, ja, mm, mm, ikke kan lave med med, fordi det er jo pinligt. Men har du ikke noget, må jeg fortælle det, eller jeg kan bare huske det, det var før vi kendte ham rigtig godt, at du engang har fortalt, at du var til samtale på Radio 100. Det er rigtigt. Hvor at, øh, de, ja, han, er er chef, øh... han er jo Jim Receiver, det er receiver. Han er chef for en radio, havde Receiver til efternavn, det holder sig med. Og det synes jeg er totalt cool. Men Jim Receiver, gry, øh, du kan vel nærmest snakke som Jim. Så nu siger du alt, hvad jeg siger, så siger du bare med på engelsk. Okay. Her på kanalen har vi jo reklamer. Ja. Her på, på radio har vi jo reklamer os noget mæssen. Here on the radio we've no reklamer. Nej, på engelsk eller dansk. Dansk og her Vi okay. har radio. Her på kanalen uh, har vi uh, reklamer. Og hvor er der, uh, som du, for, jeg husker næsten, du fortalte den, så er der noget med, at at, uh, at, at, at han siger, og oh, den må du ikke lave fis med, og så skulle du have sagt. Nej. Det er altså ikke mig. Jamen, det har jeg fået at vide, hende du var til samtalen Er det rigtigt? Ja, det synes jeg da. Gud, det er fedt, hvis jeg har sagt noget. Jeg ved... har ikke en om det. Jeg har gået og fortalt den videre. Hvad, hvad gik den på? Fortæl den pointen <laughs> i min historie. Jamen, det er jo lige meget, der er dumt at fortælle den, når du ikke har sagt det. Åh, pis. Ah. Hvis jeg Histori... har sagt noget sjovt, så jeg kan ikke ah. høre det. Historien er gået på. <laughs> Grund. Åh, oh, hvor ærgerligt. Gry. Gry. Ja. Eller, gry er jo bragt i samarbejde med, <laughs> med Sprite. Gry. gry Fred Nielsen, præsenteret af. Coca-Cola Zero. zero. Coca-Cola Light. Imagine a gry with zero problems. And with red hair. Imagine. Ginger Spice Gry. Kom så, rundt. Gly. Kom så, flå os rundt. Kom så, gys, Nå ja, det er jeg skal sige noget tilbage, eller så skriver de ind. Som gry. Som det her wow. er... yeah. Gry. Det vi skal have nu, det er, at du skal fortælle yeah. os... Sig som I er... Prøv at sige noget frægt. <laughs> What are you wearing right now? Lidt frækker. I have come on my face right now? Sig, øh, hop, siger det. Prøv sig det. Hop, siger det. Spiller jeg lige et stykke musik, ikke? Og så jeg tror jeg, det er meget god vædi Vi har været lige blevet enige okay. om, at nu, Og nu kørte det bare. Kunne vi sige noget, igen? Uh, uh. Uh. For, I can't do this. Åh, oh, det var, var uh. uh. Musikken til dig i samarbejde med Morten Remer. Hold da kæft, nu går der ungdomsskole. Jeg er klaget til McDonald's ikke, over, at det var en ungdomsskole, <laughs> når man var nede og hentede mad, ikke? Og så leverer vi sæt en. Men ved du det er vi... ung, det er frisk, det er fresh. Det gør det vi Ved I hvad, kære venner? Vi lover om et øjeblik, der er vi knivskarpe. Gry siger ikke mere fragt. Gry øh, tager sin journalistiske med på og, og gagger sig selv. Og så... Øh, hold da kæft. Så sker der det, at øh, du vil øh, føre os igennem. Ja. Ah. <laughs> igennem fem klip come on baby give it to me oh spit no seek say it Honestly, talk on. to me come on you can come do on. it come on you can do it one more come on <laughs> <laughs> a little louder <laughs> <laughs> spit it out oh <laughs>